Was ist die Belohnung für all Rawat? Der gesandte Gottes sagte, wer in einem Tag und einer Nacht in zwei Rakahs eine Jungfräulichkeit, nicht bewusst, Gott baute ein Haus für ihn im Himmel.